33. Felhős, viharos nap volt. Bepattantam a tiszteletre méltó öreg Land Roverbe, a hadseregős régi mentőautójába, még nagyapa alakította át. Apu ült a volám mögött, Vili hátul. Beültem az anyósülésre, és azon gondolkodtam, eláruljam-e mindkettőjüknek, mire készülök. Úgy döntöttem, nem teszem. Apu már tudta, mint feltételeztem, Vili pedig már figyelmeztetett rá, hogy ne tegyem. Túl hamar, mondta nekem. Túl korai. Tulajdonképpen még arról is próbált lebeszélni, hogy egyáltalán randizzak meggel. Egy napon, amikor együtt üldögéltünk a kertjében, előrevetítette, milyen nehézségekre számíthatok, ha összejövök egy amerikai színésznővel. Ezt a kifejezést mindig úgy ejtette ki, mintha azt mondaná, elitilt bűnöző. – Biztos vagy benne, Harold? – Igen, Vili. – De tudod, milyen nehéz lesz? – Mit akarsz, mit tegyek? Ne szeressem többé? – Mindhárman lapos sapkát, zöld és golfnadrágot viseltünk, mintha ugyanabban a sportcsapatban játszanánk. – Azt hiszem, bizonyos értelemben így is volt. Miközben kihajtott velünk a mezőre, apu megről kérdezett. Nem nagy érdeklődéssel, csak úgy mellékesen, de nem mindig érdeklődött, úgyhogy örültem neki. Jól van, köszönöm. Szeretne továbbra is dolgozni? Megismételnéd? Tovább akarja folytatni a színészkedést? Igen, úgy értem, nem tudom, nem hinném. Gondolom velem akar majd lenni, és itt bekapcsolódni a munkába, ami miatt le kell mondani a brilliáns elmékről, mivel a forgatás Torontóban folyik. Hm, értem. Nos, kedvesem, tudod, hogy nincs elég pénz. Csak bámultam. Miről dör mögött? Megmagyarázta. Vagy legalábbis megpróbálta. Nem tudok több embert eltartani. Már így is állom a bátyád és Catherine költségeit. Összerezzentem, mert a Catherine név változatot használta. Eszembe jutott erről, amikor ő és Camilla azt akarták, hogy két változtassa meg a neve helyesírását, írását, mert már két királyi szignó is használatban volt C-vel és koronával fölötte, Charles és Camilla. Túlságosan zavaró lett volna egy újabb C. Legyen Catherine K-val. Ezt javasolták. Most azon tűnődtem, mi lett ebből a javaslatból. Vili felé fordultam, és a tekintetemmel kérdeztem tőle. Hallod ezt? Kifejezéstelen volt az arca. Apu nem nagy vonalúságból támogatott minket és a családjainkat. Ez volt a dolga. Erről szólt az egész megállapodásunk. Mi elfogadtuk, hogy az uralkodót szolgáljuk, hogy oda megyünk, ahová küldenek, azt tesszük, amit mondanak, feladjuk az önállóságunkat, hogy a kezünket és a lábunkat mindig az aranyozott ketrecben tartjuk, cserébe a ketrec őrzői etetnek és ruháznak minket. Vajon apu a kornvalli hercegségből származó több milliós jövedelmével a zsebében azt akarta mondani, hogy a fogvatartásunk kezd egy kicsit sokba kerülni neki? Egyébként is mennyibe kerülhetett volna megvártéja és kosztja? Azt akartam mondani, nem eszik sokat, tudod. És ha ezt szeretnéd, majd megkérem, hogy saját maga varja meg a ruháit. Hirtelen világossá vált számomra, hogy ez nem a pénzről szól. Lehet, hogy apu tartott a fenntartásunk növekvő költségeitől, de amit igazán nem tudott megemészteni, az az, hogy új szereplő jön a monarhiába, és övé lesz a rivalda fény. Olyas valaki, aki ragyogó és friss, és beárnyékolja őt. És Kamillát. Ezt egyszer már átélte, és nem szerette volna, hogy megismétlődjön. De most nem tudtam ezzel foglalkozni. Nem volt időm kicsinyes féltékenykedésekre és palotai intrikákra. Még mindig azon törtem a fejem pontosan, mit is mondjak nagyinak, mert eljött az idő. A Land Rover megállt. Kiszálltunk és felsorakoztunk a sövény mentén, a helyünket apu jelölte ki. Vártuk, hogy feltűnjenek a madarak. Fújt a szél, gondolataim össze-vissza csapongtak, de ahogy elkezdődött az első hajtás, azt tapasztaltam, hogy jól lövök. A megfelelő lelki állapotban voltam hozzá. Talán megkönnyebbülést jelentett, hogy valami másra gondolhatok. Inkább a következő lövésre koncentráltam, nem pedig a nagy durranásra, amit terveztem. Csak lengettem a csövet, húzkodtam a ravaszt, és minden célpontot telebetrafáltam. Ebédszünetet tartottunk. Próbálkoztam többször is, de nem tudtam négy szem közt maradni nagyival. Mindenki körülött telepzselt, szóval tartották. Így aztán az ebédre koncentráltam, és vártam a megfelelő pillanatot. Klasszikus király ebéd volt. Hideg lábak melegedtek a tűz mellett, pirított krumpli, saftos húsok, krémes levesek kerültek terítékre, és a személyzet tagjai minden részletre figyeltek. Aztán tökéletes sütemények következtek. Végezetül egy kis tea, egy-két ital. Aztán vissza a madarakhoz. A nap utolsó két hajtása során folyton nagy irányába pillantgattam, hogy lássam, hogy van. Úgy tűnt jól, de nagyon magába zárkózottnak is láttam. Nem is sejtette, mi fog következni. Az utolsó hajtás után a társaság szétszélet. Összeszedtük a madarakat és visszatértünk a landróverekhez. Láttam, ahogy Nagyi bepattan a kisebbik Range Roverbe és kihajt a zavarral borított mező közepére. Kereste a levadászott madarakat, miközben a kutyái vadászni kezdtek. Nem volt vele biztonsági őr. Úgy tűnt, ez az én pillanatom. Kisétáltam a mező közepére, odamentem mellé és segíteni kezdtem neki. Miközben a földet pásztáztuk a lelőtt madarakat keresve, próbáltam könnyed csevegést kezdeményezni vele, hogy feloldódjon, és az én se legyenek olyan görcsösek. Felerősödött a szél, és nagy arcáról azt olvastam le, hogy fázik a szorosan a fejére tekert sál ellenére is. Nem segített a helyzetemen a tudatalatti működése. Kezdett túl rá lenni rajtam a helyzet komolysága. Ha nagy nemet mondana, akkor el kell búcsúznom megtől? Nem tudtam elképzelni, hogy nélküle éjek, de azt sem, hogy szembeszegüljek Nagyival. Ő az én királynőm, a főparancsnokom. Ha megtagadná az engedélyt, megszakadna a szívem, és persze keresnék egy másik alkalmat, hogy újra megkérdezzem, de az esélyek ellenem szólnának. Nagyi nem éppen arról volt híres, hogy hajlandó meggondolni magát. Ez a pillanat tehát vagy az életem kezdetét, vagy a végét jelenti. Minden azon múlik, milyen szavakat választok, hogyan adom elő a mondandómat, és hogy Nagyi hogyan értelmezi. Ha mindez nem lett volna elég ahhoz, hogy megbénuljon a nyelvem, rengeteg olyan sajtóhírt láttam, amely a palutából származott, és arról szólt, hogy a családomban néhányan, mondjuk így, nem igazán szívlelik meget. Nem szeretik a közvetlenségét, nem érzik jó magukat az erős munka miatt. Néha a kérdéseinek sem örülnek. Az egészséges és természetes kíváncsiságot szemtelenségnek minősítették. Azt is suttogták, hogy a származása miatt egyfajta, mindent átható feszélyezettség lengi körül. Egyes körökben aggályok fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy Nagy-Britannia kiszen áll le rá, Bármit jelentsen is ez. Vajon eljutott-e Nagyi fülébe valami ebből a sok maszlakból? Ha igen, akkor lehetséges, hogy ez az engedélykérés eleve reménytelen próbálkozás részemről? Az a sorsom, hogy én legyek a következő Margit? Ó, egy golyóstól, hűha! Visszagondoltam életem korábbi pillanataira, amikor engedélyre volt szükségem. Engedét kértem a parancsnokságtól, hogy tüzelhessek az ellenségre. Engedét kértem a királyi alapítványtól az Invictus Games létrehozására. Aztán arra gondoltam, hogy a pilóták engedét kértek tőlem, hogy átléphessék az általam kontrollált légteret. Életem egyszer csak engedélykérések végtelen sorozatának tűnt, és mindegyik előjáték volt ehhez a mostanihoz. Nagyi elindult vissza a range roveréhez. Utána siettem, a kutyák kőröztek a lábam körül. Amikor rájuk néztem, szinte beleszédültem. Édesanyám azt szokta mondani, hogy Nagyi és a Korgik közelében lenni olyan, mintha mozgó szőnyegen állnék, és a legtöbbjüket, élőket és holtakat is, úgy ismertem, mintha az unoka testvéreim lennének: Duki, Emma, Susan, Lynette. Pickles, Chipper, állítólag mindannyian Viktória királynő korgiainak leszármazottai. Minél többet változnak a dolgok, ők annál inkább ugyanazok maradnak. Csak hogy ezek itt nem korgik voltak, hanem vadászkutyák, és más céljuk volt, ahogy nekem is más volt a célom. Felfogtam, hogy most kell cselekednem, egy másodpercig sem tétovászhatok tovább, és amikor Nagyi kinyitotta a hátsó ajtót, Hogy a kutyák felugorhassanak, Arra gondoltam, megsimogatom őket, De aztán eszembe jutott, Hogy egy-egy döglött madarat tartok mindkét kezemben, Petyhütt nyakukkal az ujjaim között, Üveges szemük egéssze hátra csúszott az üregben, Veletek vagyok, madarak, A testüket még a kesztyümön keresztül is melegnek éreztem. Inkább Nagyi felé fordultam, ő is felém és elkomorulva, talán látta rajtam, hogy félek, mind az engedékéréstől, mint tőle. Észrevette, hogy bármennyire is szeretem, gyakran vagyok ideges a jelenlétében. Arra várt, hogy megszólaljak. Türelmetlennek tűnt. Az arca ragyogott, azt üzemve. Kivele. Köhécseltem. Nagyi, tudod, hogy nagyon szeretem meget, és arra jutottam, hogy megkérem a kezét, de azt mondták, hogy, ö, hogy engedét kell kérnem tőled, mielőtt megtenném. Muszáj? Nos, igen, ezt mondták az embereid és az én munkatársaim is, hogy engedét kell kérnem. Mozdulatlanul álltam, olyan mozdulatlan voltam, mint a madarak a kezemben. Az arcát néztem, de semmit sem tudtam kiolvasni a vonásaiból. Végül azt mondta. Nos, akkor úgy érzem, igent kell mondanom. Összehúztam a szemem. Úgy érzed, hogy igent kell mondanod? Ez azt jelenti, hogy igent mondasz, de közben nemet szeretnél mondani? Nem értettem. Talán szarkasztikus megjegyzés volt ez. Irónikus. Szándékolt a rejtélyes. Szójátéknak szánta. Ismeretlen volt számomra az a nagyi, aki játszott a szavakkal és ez egy igen bizarr pillanat lett volna, arról nem is beszélve, hogy rendkívül kellemetlen, ha belekezd, de talán csak felismerte az alkalmat, hogy kifigurázhatja a kell szó szerencsétlen használatát, és nem volt képes ellenállni a kísértésnek. Vagy talán volt valamilyen rejtett jelentés a szójáték mögött? Valamiféle üzenet, amit nem értettem? Ott álltam hunyorogva, mosolyogva, és újra és újra megkérdeztem magamtól, mit is mond nekem most az angol királynő? Végül rájöttem. Azt mondja, hogy igen, te lökött. Engedétad. ad. Kit érdekel, hogyan fogalmaz? Valami ilyesmit rebegtem. Igen, rendben, Nagyi. Nos, csodálatos. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Meg akartam ölelni. Vágytam rá, hogy megölelhessem. Mégsem öleltem meg. Besegítettem a Range Roverbe, aztán visszasétáltam apuhoz és Willyhez.